Sziasztok, Audioblog szombat van, de ti ezt valószínűleg nem szombaton fogjátok hallani, hanem nem van, amikor fölteszem. Most fejeztem be egy kisebb projektet a Tamás Attilával, amit részben elbasztunk, sok ilyen van. Egyébként az arról egy kicsit a mi munkánk hogy sokas sallang, tehát most teszem azt, forgatok valamit akkor annak ugye van egy nettó ideje, amíg az valóban az a forgatás megy, és van egy bruttó ideje, amúgy néz ki, hogy marhasokat pofázunk mindenféle dologról, hiszen az ember azért egy kommunikatív lény, és azért nem úgy működik egy forgatás hogy oda megyek, lezavarom, és akkor így le vagy szarva, hanem egyszerűen azért, na, azt akartam kérni, mi azért pofázunk, és azért megy az idő rendesen, már csak abban a tekintetben is, hogy hogy muszáj egyszerűen hogy mit fogunk csinálni, hiszen én nem állok neki előre, forgatok könyveket megírni, meg nem állok neki előre, szövegeket megírni. Néha, amikor szerencsém az ihlet, és kitalálok dolgokat előre, akkor kurva jó, de, de egy csomószor ilyen adhok, spontán módon jön, vagy akkor talán, hogy itt most milyen látványt akarok, vagy mit akarok, hogy akarok, stb. minden? Ma ez az audioblog, ez egy kicsit bejött ennek örülök, bár hozzáteszem, nem szeretem én azt, nagyon csinálni, hiszen, hiszen nem olyan nagy az most nálam, hogy most így audióba mutogassam magam és beszéljek hülyeségeket, hiszen én csak akkor szeretnék hülyeséget beszélni, hogyha ez valakit érdekel is, de úgy néz ki, hogy ez érdekel egy-két embert, úgyhogy, úgyhogy úgy, hogy dobáljátok nekem a témákat, úgy néz ki erősen, <köhem> Ami, aminek abszolút örülök. De most hozzáteszem, tehát nem én vagyok az Uber minden igazságot frankon megmondó okos faszfej, hanem én csak úgy, úgy mondok egy-két dolgot, amit én úgy érzek, hogy helyes vagy, vagy majd elmesélek egy-két történetet, ami, ami esetleg érdekes, de, de ez igazából nem azt jelenti, hogy én most olyan mar, nagyon marhókos vagyok, viszont van egy hitvallásom, hogy mindig lehet tanulni, mindig lehet érdekes dolgot hallani, és az egész életünk egy ilyen, egy ilyen információ áradatban telik, amiben nyitottnak kell lenni, tehát, nem azt mondom, hogy a tévéből nyaljatok be minden szemetet, hanem azt mondom, hogy szeregtáljátok ki, hogy mit, honnan, kitől, és, és ezeket az információkat igenis szívjátok be, hiszen aki nem, aki nem töltődik fel információval, akit nem érdekelnek az információk, az hülye, az nagyon egyszerű ember, és már csak azért is, mert, mert mindig tanulni kell, mindig fejlődni kell, mindig előre kell menni, és rengeteg, rengeteg dolgot lehet tanulni. A beszélgetésekből nálatok okosabb emberek, kell való beszélgetésektől. Ez most megint nem azt jelenti, hogy én okosabb vagyok, de hát a függetlenül nálam szerintem tőlem is lehet ezt azt tanulni, vagy lehet valami tanulság annak, amit én most itt mesélek nektek. És igazából mind a ketten jól járunk, mert nekem telik az idő, és nem unom halára magam itt az autóban, miközben vezetek. Esetleg ti sem unjátok magatokat halára, mint a olyan könyvben, vagy ki mikor szokta hallgatni. Én egyébként szakmai anyagokat szoktam így hallgatni MP3-ba, vagy autóba, vagy valami, hogyha hosszú távra kell utaznom, és akkor, akkor telik az idő. De például a zenét kurvára unom már. Tehát az annyira nem tud. Tehát hiába van 120 gig az eném otthon, nem, nem tud lekötni. Tehát most elmegyek Debrecenbe, hogy most mondtam valamit, akkor, hogy zenét hallgassak végig, hát kurvára unom. És akkor szokott az lenni, hogy vagy letöltök rádiókamarét, vagy valami, valami szakmányagot próbálok hallgatni, ami ami ő érdekes. Na! Témák, sok témát feldobtatok, és én most így egyet kicsitnék ezek közül, ami egy nem egy túl bonyolult téma lesz, és nem lesz benne hű, vagy egy okosság, inkább most csak így mesélni, szeretnék. Még pedig a motorozás, mert én azért régen motoroztam, és elmesélnem nektek a, az én motoros történetem. A motorozás az számomra egy ilyen nagy álom volt. Én egy vidéki gyerek vagyok, 73-a születtem, 80-es években voltam gyerek amikor még mi úgy hittük, hogy nyugati motor nem nagyon volt. Tehát később aztán emlékszem, hogy amikor én már azért motoroztam kőkeményen, akkor volt egy balhém, abból kifolyólag, hogy nem is tudom, ez most melyik évben volt nem akarok készséget mondani, az a lényeg, hogy és most egy ilyen jó tíz éves időben előugrást képzelt el, az a lényeg, hogy emlékszem rá, hogy igen, azt hiszem, 95 körül. 95 Kitalálták itt Magyarországon, hogy az úgyan forgalomba helyezett motorokkal az NCGV 42.01 és 41.01-es közeltérés elhaladási zajszint normáknak meg kell, hogy feleljenek. És akkor utána akartak még később szarozni az emisszióval, de ebben az évben ez még nem volt. Mert ez gyakorlatilag azt jelent hogy egy tanúsítványt kellett felmutatni, amit kétféleképpen tudsz megszerezni. Egy úgy, hogy már van, mert az importőröknek van az új motorokhoz, de amikor neked használt motorod van, akkor nincs. Vagy bemész a közlekedés tudományi intézetbe, és 8 millió forintért csinálnak neked egy ilyen mérést, ami gyakorlatilag egy kivitelezhetetlen dolog volt teljesen. Szóval ebből az lett, hogy a kereskedőkön szépen rajta a motorok, mert nem lehetett forgalomba helyezni. Aki importál foglalkozott, vagy szeretett volna a külföldről olcsón behozni a motort, azt beszívta. Én pedig azért szívtam, be, mert én már megvettem egy beállmolt, de még nem forgalomba helyezett motort, ami pedig de akkoriban motoros futár voltam, a, ez egy Yamaha sr 125 ös voltam, nem tudom, emlékeztek-e még akkor, régen voltak ezek a nagyon csúnya postás Yamahák, de ez az a nagyon csúnya postás Yamaha voltam. egyébként egy kibaszott túl jó motor, és arra, hogy te motoros futárkodj, a 12 ló bőven elég teljesítményt kínál, viszont cserébe 3 liter teszik, négy ütemű és soha nincs olyan semmi gond és mindent kibír. Tehát nekem egy ilyen motor volt akkor a munkám, szükséges, és megvettem ezt így egy barát a győrújbarátban levő kereskedőtől, aki mondom, azért állt meg tőle viszonylag olcsón, mert úgy gondolta, hogy be fogja szívni ezzel a forgalmehelyezéssel, én viszont megvettem, és én kitaláltam, hogy ezt a forgalmehelyezést majd megoldom. Na most ez egy hülye ötlet volt azért, halljuk be, mert ezt a forgalmehelyezési kérdést nem lehetett megoldani, olyan szinten nem lehetett megoldani, hogy ciklett az én motoromból konkrétan a motorrevűbe. Már nem tudom, hogy volt, de az a lényeg, hogy a az én történetemről írtak egy cikket. Egyébként a forgalomba helyeztük, végül is, ami úgy nézett ki, hogy én elmentem X márkakereskedőhöz, és azt mondtam neki, hogy nekem kell egy ilyen tanúsítvány, és ők azt mondták, hogy jó, hát erre a motorról van tanúsítvány. Náluk vettem? Nem. Hát mondom, ez egy importmotor. Hát akkor ők sajnos nem adnak nekem ilyen tanúsítványt, de hát mondom, miért nem? Hát ők a márkakereskedők, ugye... A márkát képviselik, most attól függetlenül, hogy náluk vettem, vagy nem náluk vettem, attól függetlenül ennyibe segíthetnek, hiszen potenciálisan náluk hordhatnám is akár, amit nyilván hülye lennék megtenni. De és lehetségesen, nem meg tudjátok, ez, ez olyan dolog, hogy jó hiszeműség, hogy segítünk a másikon, aztán aki segítettünk, az utána el fogja mondani, hogy igen, ennél a már már kereskedőnél milyen faszagyerekek voltak, és ezért majd lehet, hogy aki ezt hallja, az majd oda megy vásárolni. Szóval természetesen beintettek, mondtam, hogy jó, akkor szeretném, ha írásba adnák, nem mondtam, hogy én most megyek majd köhémhez, minisztériumban, kutyafassa, mondtam, hogy szeretném ha ezt nekem írásba adnák, hogy ők nem adnak nekem ki egy ilyen tanúsítványt. És nekem ez a márkakereskedő kereskedő írásban adta az, hogy erre és erre a típusú. motorkerékpárra ő rendelkezik tanúsítvánnyal, de nem áll módjában kiadni ezt a tanúsítványt. Akkor, hogyha a motorkerékpárt nem nála vásárolták, jó, mondom, köszönöm szépen. Elmentem egy fekete fehér fémásolval lefémás voltam, kitakartam a szöveget, belegépeltem azt, hogy ez is ez az alváz és motorszámú motorkerékpár, ezzel és ezzel a közeltéri elhaladási zajjal rendelkezik és ezért ennek és ennek a tanúsítványnak megfelel, vagy mit tudom én, rajta volt, hogy ez a aláírás, meg a fémásod pecsét, ezt így beadtam a Mozaik utcába bűszaki vizsgán, forgalombehelyezéskor, és mondtam nekik, hogy ezt a papír szeretném visszakapni, ezt csak fénymásodják, hanem megértem a márkakereskedvének, hogy ezt visszaviszem, hogy ez ne terjedjen el, mert ezt nekem csak úgy személyesen nekem állították ki, és így szépen helyeztem a motoromat. De ezt ne csináljátok utána. Ezt azért meséltem, nem ember, amikor az a történet volt a Yamaha sr akkor olyan helyeken jártam, hogy tisztában lettem a statisztikai adatokkal, és tudom, hogy tízezer darab motor volt az országban összesen, beleszámítva a Simpsonokat, meg minden szart. És ma már, illetve lehet, hogy most a válság miatt nem, de pár évvel ezelőtti adat az, hogy tízezer új motort adnak el évente. Tehát ennyit képzeljetek el, ekkora változást a kettő dologban itt ilyen tíz éves távolatokban. Na tehát. Az volt a szitu, hogy ugye ott voltam még vidéken, kiscsávó, akkor még csak emzék voltak mindenkinek, és nagyon szerettem volna motort, de ez csak egy ilyen álom volt tulajdonképpen, egy olyan álom, ami, ami nem nagyon válhatott valóra, hiszen e, így vidéken egy ilyen dolgot, egyrészt megvenni se tudtam volna, mert nem volt rá pénzem, másrészt akkor még bevállalni egy ilyet service nélkül, ha valami baj lesz, akkor ki tudja, hogy mi lesz vele, az nagyon-nagyon rizikós volt, úgyhogy, úgyhogy ilyen lehetetlen küldetés volt ez. Persze volt egy másik lehetetlen küldetés, hiszen testépítéssel is szerettem volna foglalkozni, úgyhogy ez a kettő dolog volt, ami engem így nagyon vonzott. Itt totál elképzelte magam ilyen motoros de itt ne arra agyontetovált szakállas, nem tudom kire gondoljátok, hanem ez egy sima, normális kinézetű, sportos fiatalember, akinek van egy motorja. Aztán úgy alakult, hogy testre költöztem, és és elmentem motoros futámnak jobb híján, mivel akkor uh, tudom, hogy konkrétan állást keresni, csak úgy tudtam, hogy uh, gyakorlatilag a legtöbb helyről elhajtottak a fazba, hogy Ugye amit én nem képzeltem, hogy ilyen ügynökségek vannak, és azok mindenféle sofőri meg egyéb állásokat tudnak kínálni. Nagyon gyakran hirdetett, uh, hirdetett népszerű átbaszási forma volt, fizesd be 2000 forintot, és akkor majd kapod a címeket, hát a lófasz kapod. Ugyanígy jártunk az albérettel is. Tehát amikor én annak idején beültem az autónkba, és. Azt mondtam, hogy jó, akkor most elköltözünk Pestra a barátnőmmel. Akkor, akkor azt gondoltam, hogy ez valamilyen szinten azért sima ügy, hogy bemegyek az ügynökségbe, majd ott adnak nekem a lakást, meg munkát, és akkor fasza, Hát kurva, hogy koppantam, úgyhogy nagyon kemény nehézségek kárára sikerült nekünk lakást találni. Munkát pedig nem tudtam találni, egyáltalán 20 ezer forintért emettem volna az Elektadiszkóndba, eladónak, de az is csak úgy, hogy az csillagot leházottam az égről, hogy nekem milyen múltam van, mint műszaki eladó, holott nem volt egy perce. Annyi, hogy viszont betulom kapcsolni távilányítóval a tévé, tehát gyakorlatilag expert vagyok. Aztán lett a motoros futár dolog, ami motor nélkül elég netzes volt szintén, de ilyen gyors szintzon vásárási trükkökkel áthidoltam a problémát, amivel egyébként hamar megismerkedtem a, hogyan szopjunk egész nap, és hogyan legyünk tökiholajosok feelinggel. Na mindegy, a dolognak volt az lett a lényeg, hogy végül is aztán motoros lettem, mert lett, motorom, összesporoltam rá a lóvét és lehet motorom, és, és ez kurva jó volt. Amikor így először a motort vettem, akkor talán egy kicsit így féltem tőle, tehát először tudom, hogy elmentünk meg, meg az első motoromat, ami komolyan komolyabb volt, ez egy GPZ 500R volt, ez a 600-asnak volt a kisebbik változata, de nem az 500S, ami egy kéthengeres gyengéb teljesítményű volt, hanem ez egy 500R sor 4-es volt, ugyanolyan, mint a 600-as, csak egy szám a kisebb, de teljesen ugyanaz a futómű, meg minden. Ez valami osztrák importból volt ez a motor, és van ha jól emlékszem, 235 ezer forintért vettem meg, és nekem nagyon régen is már tetszettek ezek a motorok. Tehát ez a, a kavasz, aki nindja, arc ezzel a kicsit lekerekített szögletes lámpával, az, ez nekem nagyon tetszett. Igazából a GPZ-1000 RX volt az álmom ebből a típusba, Egyébként ezek mai szemmel, ezek már nagyon csúnya motorok, azért azt a gpz 1000 volt az álmom, de, de esélyem nem volt rá, hogy GPZ-1000X-em legyen, úgyhogy 235 ezer forintól megvettem ezt a kis kavasak, kavaszaki nindjámat, ami metal volt, úgyhogy nekem élből kurvára tetszett, és amikor elmentünk érte eldre akkor nem mertem hazahozni, hanem megkértem egy haveromat, hogy ő menjen bele, mert ez nekem még túlerős lesz. Valószínű, hiszen még ilyen MZ szinthez voltam szokva. Hozzáteszem, amikor még Életemben először ültem Babettára, már adtam egyet, ami húdemegy, akkor életemben először ültem Emzére, ez egy 251-es MZ volt, egyébként nem is a régi 251-es, hanem 251-es, és akkor hú, húdemegy, és kicsit ez a feeling van mindig, amikor egy motorhúz, hogy hú, húdemegy, kivéve persze, ha már rutinos motoros vagy, de ez a hú, de húdemegy, ez azért nagyon hamar elmúlik, hozzáteszem. Tehát szerintem az az 500 ezer ilyen 75 lóerő, és pályán azért nem nagyon tudsz ezzel virgonzkodni, tehát szerintem így óra szerint ment 200, de így körülbelül ennyit, tehát. Nem volt egy hű, de nagy bivaj különösebben. Először nagyon erősnek tűnt, de nagyon hamar meg lehetett szokni. És annak ellen, nem volt könnyű, nem volt könnyű, könnyen kezelhető motor. Nem mondom, hogy fénysebességgel tudtam bele odaérni akárhova. Volt pár érdekes kalandom. Emlékszem, hogy egyszer tűztem el az M7-esem és megláttam a rendőrt az útszérén, és akkor hatalmas vészfékezés, ugye nagy trafi fogsz volna bele, pattanjak, főleg itt halakom, megjegyzem, hogy nem volt jogsím egyáltalán, tehát totál jogsíj volt ez a történet. Azzal is variáltam össze-vissza, tehát, meg, de ne, ezeket nem mondom el, ezeket így blogban nem mondom el, hogy hogyan tudtam egy darabig jogsit szerezni, meg minden, de a, a történet vége úgyis az lett egyébként, hogy levizsgáztam, aztán volt jogsím, de már nem volt meg ez a motor. Tehát képzeljétek el azt, hogy rongyolok az emetesen, akkor ott van az rendőrútól szélén, és, és azért akkor satú tudod, mert azért most mit tudom, mennyivel mész, nem szeretnéd rögtön, hogy ott most elkezdenek üdözni. jól sajtás miatt, és akkor kiderülnek itt a turpisságok. Egyszer csak, ahogy fékeztem, egy hatal, mint egy hatalmas vízfelületbe mentem volna, azonnal fölcsapodott a plexime, a víz, mondom, mi a picsa ezt, aquaplaning jelenséget, ha ismeritek, ez a... Guminak a vízbe való felfutása, ez motorral kibaszott veszés, autóval is, mert irányíthatlan lesz az autó, tehát mint a jégen csúszna, ez csak megy tovább arra, amerről jött, annak az ellentétes irányába irányíthatatlanul. Na most motornál ez nagyon trémek kurva, hogy lehet és én mindjárt az alkalpaminktól félre beszartam, azonban engedtem a féket ugye csurgott a víz, és kiderült, hogy balfasz voltam, és nem nyomtam le a tangsapkát teljesen, és a, ahogy fékeztem, a túztam visszacsapódott ugye a benzin, és a, a benzin megindult kifelé előre a tankból, hiszen a tangsapka előre nyílt, ez ilyen billentős tangsapka volt, megfordult a plexin, ez ugye sportmotorról beszélünk, megfordult a műanyag plexin, és visszacsapódott a sisakomra, meg a pofámra, és ez volt hirtelen ez a nagy víz, amíg azt hittem, hogy én belefutottam egy hatalmas vízfordba, jó, büdös voltam a benzintől, de más baj szerencsére nem történt. Nem estem el ezzel a motorral soha. Emlékszem, hogy kurva jó feeling volt az, amikor így mentünk néha egy haverokkal motorozni. Általában egy ilyen kori motorépítő, akkor még motorépítéssel foglalkozó társasákkal foglalkoztam, akik aztán később ilyen Street esek lettek, de akkor még ilyen szuper nyomták. Tehát így nekem volt a a motorom, nem volt még egy rendes motoros ruhá, meg semmi, tehát egy kicsit ciki volt a dolog hogy veszük, de leszartam. Elég fele, ma is volt a társág, mondjuk azt is leszartam, de mégis jó érzés volt egy ilyen csapatban így dübörögni a benzinkúton, ez kurva jó volt, de általában azért mégis egyedül motoroztam. Sose felejtem el azt, hogy a némek vidéken laktak egy faluban egy ilyen cirka 200-220 kilométer, és egyszer elindultam mellő után pénteken. És valahogy nekem ezek mindig, ezek az utatások lassan mennek. Kerültem az autópályát, mert akkor még nem volt kész az emhetes, és azt szokták csinálni a végén. Amikor már utóút lesz, akkor leterelnek, és a rendőrök mindenkit igazoltatnak, úgyhogy azt kihagytam. Úgyhogy a régi a hatos úton mentem, és akkor úgy valami ilyesmi. De hát ilyen országúton is, és meg jó késő volt, és hatalmas finning volt ott menni, nyeltem a mugarat, hideg volt, de jó volt. Mögöttem dübörgött a Sornégy, és szeretem a Sornégynek hangját. A mai napig is nagy vékettes divat van már, de én a Sornégynek hangját szeretem. Volt valami kis Sebring kipufogó, ami szerintem valami ilyen Endurumak volt a sport kipufogója. Ez rá valaki. Ö, nem volt annyira hangos tőle, utálom a hangos motorokat, de ilyen, számomra pont egy ilyen nagyon kellemes hangja volt. Úgyhogy nagyon szerettem ezt a kis motort. Frankon még álmodok vele néha. Tehát így van, amikor azt álmodom, hogy ez a motor még van megvan, csak én elfelejtettem, és most jut eszembe, hogy ebben és ebben a garázsban megvan, és ott megtalálom, és ott vár. Szóval hihetetlen élmény ez, hogy emlékszem, hogy indultam le, és így, így mentem ott éjszaka, és már nem tudom hány óra volt, este 11, és mentem, holdfény, minden alig láttam valamit az úton, és megérkeztem, és nekem nem volt a családommal soha egy ilyen hűde fasz a kapcsolatom, apámmal se, aki azóta meghalt, de akkor, akkor ott voltak apámék, az még, és ott volt valami bográcsos kaja, ilyen tűz, és akkor ott vártak. És tudjátok, hogy akkor kurva nagy számolt még egy ilyen motor, főleg nekik. Akkor nem láttam minden sarkon ilyen ilyesmit. Tehát olyat, hogy most apám akkor látta, ilyet először, hogy most a fiamnak ilyen motorra van. Az nem volt normális, mint ma. Tehát ez a 90-es évek közepén volt, amiről én most én beszélek. Most ugye 2000 es évek végén vagyunk, 15 év. És hogy ilyen 10-15 év alatt ekkorat vázolt a világ ebben, hogy azt a kis GPZ-500R-t, amit akkor nagyon megnézett mindenki, és mindenki kierrezgette, hogy hú, ez milyen motor, meg mekkora, azt mondom, már így le szarnák, tulajdonképpen, mert ma már rengeteg Übermeyer csávó motorozik. Ö, egyébként itt el kell mesélnem azt is, hogy... hogy van ez az érdekes kisebbségérdés az emberek, mert szoktam néha beszélni, és szerintem ez így rém lett, rémlik lehet, hogy már másik bokban is volt, nem tudom. de De itt ennél a motorlán tapasztaltam először ezt a... Oda az emberek, hú, ennek milyen nagy tankja van, ez hányas? És mondom, hogy 500-as. Ja, tudod, mert az 500-as ilyen szar. Tehát ő értem, nem jut motoron, nem is látott ilyet. Leszarta a bokáját majdnem az előbb, mert hogy hú, ennek mekkora van. De amikor azt mondom, hogy 500-as, akkor ja, Szóval ez érdekes, mert, mert mindig valahogy a kisebbségérzés előjön az emberbe, nem tudnak őszintén örülni a másiknak, de azt nem értem, hogyha nem tud valaki őszintén örülni a másiknak, akkor minek megy oda, minek kérzi meg ki, nem lett. Most én sem megyek oda az ányolcas Audishoz, bármikor leszárom az A8-as Audit, de nem fogok oda menni hozzá, meg egyik, most itt mellettem egy mazerati, nem fogok oda menni tulajhoz, hogy hú, ez milyen izé, nem érdekel. Érdekel az autó műszaki meg minden, de annyira nem érdekel, hogy oda menjek jópofizni, és utána esetleg. Ö, előjön gyorsan a kisebbségérzésem, akkor valamivel rögtön lefikázom, Mert ha azt mondtam volna, hogy ez most egy 1000 3 es ami akkor még egy nagyon gyors motor volt, vagy egy ZX10-es Kava, ami még egy nagyon gyors motor volt akkor, vagy egy 1001-es ZZR, akkor azt mondták volna, hogy jó, hát az ismerősünknek is ilyen van, csak az övé jobb, meg szebb, meg szebb színe van, meg újabb, meg az ÖV az tuning, hiper super. Tehát ez egy előjön az emberekbe ez a butaság, nem tudom miért. Pedig, pedig higgyétek el, hogy más sikerének, vagy más örömének örülni, ez kibaszhat jó dolog. Már neked is, mert, mert tudod, hogy baz meg, te egy ember vagy, nem egy ilyen kicsinyes fasz. Nem tudom, hány percnél az járok, de most, most dolgom van. Úgyhogy, úgyhogy egyelőre ennyit a motoros történetről. én úgy gondoltam, hogy ezt 5 percben fogom tudni mondani, de, de nem tudom elmondani hogy öt percben úgy néz ki, mert, mert ez még csak az eleje. Sokkal tovább fog tartani, de, de remélem, hogy, hogy érdekes lesz annyira, hogy majd meghallgatjátok. És azt is remélem, hogy nektek is van egy ilyen történetek, és remélem ebben a történetben azt is érzitek, hogy egy kicsit én kevésbé vagyok ilyen materialista világnézeten, vagy nem is az, hogy materialista világnézeten, hanem én nem vagyok ilyen pénz- és értékcentrikus. Tehát nekem egy kicsit fáj, hogy a valamikor kurva menő autó, vagy valamikor kurvamenő motor már, már le van szarva, és ma már, már ciki. Nem tudom, ezt értitek, ezt tudom, hogy hülyeség, de nekem van egy kis érzelmi... Például a dolgaimmal kapcsolatban van egy ilyen kis érzelmi kötődésem, tehát ha például van egy motorom, akkor, akkor az érzelmének kötődök, és nem tudom azt így alenni, hogy ez most hú, ez már öreg, vagy ez már tavalyi, és most az már ciki, és nekem az idei kell, és akkor ezt eladom a picsába. Tehát na, nekem ezek a, ezek a tárgyak egy kicsit ennél többet jelentenek, mint az, hogy sima pénz, és elbaszom rá a pénzt, és leszalom az egészet. Remélem, hogy így gondolkodtok. Hát én nagyon tudom becsülni azokat az embereket, akik el a kis kettes golfjukkal. Amit, amit kipofoznak, karmantartanak, dolgoznak rajta, és lehet, hogy csak egy kettes golfjuk van, de mégis ezerszer többet ér annál a fasználó, mint aki beballag a szalomba, kihoz valami új csivili szart 20 millió forintért, leszharja az egészet, a bukék rajta x millió forintot, és eladja a picsával, hogy neki ez a szar már nem kell, mert ez már tavalyi, és itt semmi értéket nem lát ebbe, ebbe a a dologban pedig ebben van érték, mert ezek olyan műszaki konstrukciók, ezen emberek dolgoztak nagyon sokat, kitalálták megtervezték, legyártották, tehát egy, egy értéket teremtettek ezzel, ami, ami, ami több számomra, mint egy ilyen rohadó cikk. Úgyhogy remélem, hogy ti is úgy gondolkoztok, és, és van valami ilyen hozzáállásotok, vagy van valami ilyen tárgyatok, amihez, amihez tudtok ragaszkodni. Na ezt most, ezt most abba hagyom, mert össze-vissza beszélek egyrészt meg. Nagyon hosszú lesz, folytatom legközelebb.